Фактичним поглядом будинок. Не найновіший будинок. Не найновіший, погодився Ларі і відчинив двері авто. Сантехніка теж не в найкращому стані, але до чого тут це? Ларі! Еліс зупинила його, щойно він зібрався виходити. Так? Ти ж не забудеш про завтра? Про завтра? У нас завтра купа справ. Я хочу, щоб ти вранці був свіжий і готовий рухатися. Тоді ми встигнемо. «Давай зустрінемось о шостій вечора. Це не буде надто пізно», – позіхнув Ларі. На дворі було холодно, глуха ніч. «Та що ти? Я заїду по тебе о десятій ранку». «О десятій? Але ж у мене робота, мені треба працювати». «Тільки не завтра. Завтра наш день. А за що біса я житиму, якщо не…» Елісон потягнулася до нього і обвила своїми тендітними руками. Не бійся. «Все буде гаразд, цей світ мій, пам'ятаєш?» Вона притягнула його до себе і поцілувала в губи. Її уста були солодкі й прохолодні. Заплющивши очі, вона припала до нього всім тілом. Ларі відсторонився. «Ну добре», – він поправив краватку і ступив на тротуар. «Тоді бувай, до завтра. І не хвилюйся за свою стару роботу. До завтра, люби Ларі». Еллісон зачинила двері, і таксі розчинилося в темряві вулиці. Ларі провів поглядом авто, а потім, знизавши плечі, марушив до дверей. Зайшовши у під'їзд, Ларі побачив на столі у консьєржа лист на своє ім'я. Піднімаючись сходами, він розпечатав конверт. Лист був з його роботи – компанії Bray Insurance. Це був графік відпусток працівників компанії – Два тижні, які виділялися кожному щорічно. Ще до того, як знайти себе у списку, Ларі вже знав, з якого дня починається його відпустка. «Не хвилюйся», – згадалися йому слова Елісон. Ларі тужливо всміхнувся і засунув листа до кишені пальто. Він відімкнув двері свого помешкання. Вона сказала, що заїде о десятій. Ну і добре. Принаймні, можна нормально виспатися. День видався чудовим, теплим і сонячним. Чекаючи на Еллісон, Ларі Брюстер замислено сидів на сходах під'їзду свого будинку і курив. А їй непогано ведеться. Тут вже жодних сумнівів. Їй наче все пливе до рук. Не дивно, що вона вважає цей світ своїм. Так, їй з біса щастить, вже нічого не скажеш. Але й іншим людям буває таланить буквально на кожному кроці. Призи на вікторинах, гаманець, знайдений у рівчаку, виграшна ставка на перегонах, буває й таке. Її світ!» – Ларі вишкірився. «Вочевидь, Елісон справді в це вірить. Цікаво. Що ж, він підіграє їй ще трохи принаймні. Вона мила». Просигналила машина, і Ларі підвів погляд. Перед будинком зупинився розкішний кабріолет з опущеним верхом. Елісон помахала з нього рукою. «Аго, давай сюди!» Ларі підвівся і підійшов до автомобіля. «Звідки це у тебе?» Він відчинив дверцята і без поспіху А «Автівка!» Елісон увімкнула двигун. Машина стрімко влилася у транспортний потік. «Я забула! Здається, хтось мені її подарував!» «Забула?» Він вирячився на неї, а потім розслабився і відкинувся на спинку м'якого сидіння. То з чого почнемо сьогодні? Ми їдемо на оглядини нашого нового будинку. Чи його нового будинку? Нашого? Твого й мого? Ларі закляк на сидінні. Як? Але ж ти... Елісон хвацько завернула за ріг вулиці. Тобі сподобається. Будинок чудовий. Скільки кімнат у твоїй квартирі? Три. Елісон весело розсміялася. «У цьому будинку одинадцять кімнат, два поверхи, двадцять соток землі. Чи принаймні мені так сказали?» «А ти сама не бачила?» «Ще ні. Мені щойно дзвонив мій адвокат». «Твій адвокат?» «Це частина мого спадку». Ларі ледве опанував себе. Елісон у червоному костюмчику з ясним, щасливим личком радісно вдивлялася у дорогу попереду. – Давай розберемось, – почав Ларі. – Ти ще не бачила цього будинку. Тобі щойно дзвонив твій адвокат, і це майно перейшло до тебе у спадок, так? – Саме так. Спадок мого старого дядька. Забула, як звати. – Я й не чекала, що мені щось від нього перепаде. Вона повернулася до Ларі і подивилася на нього теплим променистим поглядом. – Для мене зараз особливий час. Дуже важливо, щоб усе йшло так, як треба. Цей мій світ. «Так, це твій світ. Що ж, сподіваюся, тобі сподобається будинок?» Елісон розсміялася. «Сподобається. Врешті, він існує для мене. Для того він там і стоїть. Ти домоглася, що все працює як безвідмовний механізм». пробурмотів Ларі. «Усе, що трапляється з тобою, йде тобі на користь, і ти всім задоволена. Тож це має бути твій світ». Може, ти вибираєш з усього найкраще і переконуєш себе, що тобі подобається все, що з тобою відбувається? Ти справді так вважаєш?» Замислившись, він насупився. Машина мчала по дорозі. «А скажи-но мені, – врешті сказав він, – звідки ти дізналася про те, що існує безліч світів? І звідки така впевненість, що цей світ твій – твій?» Вона усміхнулася. «А я його сама створила». Відповіла вона. Я вивчала логіку, філософію, історію і всюди зустрічала щось таке, що мене бентежило. Чому в житті людей цілих народів трапляються доленосні події, які здаються проведінням і відбуваються саме в потрібну мить? Чому все справді виглядає так, наче мій світ має бути саме таким, яким він є? І впродовж усієї цієї історії трапляються дивні речі, які цьому сприяють. Я чула вираз. Цей світ – найкращий з можливих. Але для мене це твердження позбавлене сенсу. Я вивчала всі людські релігії, наукові роздуми про існування творця, але там чогось бракувало, чогось, що або справді неможливо пояснити, або ж це просто прогледіли. Ларі кивнув. Ну, звісно, це так просто. Якщо цей світ найкращий з усіх можливих, то чому в ньому стільки страждань? «Непотрібних страждань. І якщо існує благий і всемогутній творець, у якого вірили-вірять і віритимуть багато мільйонів людей, то як тоді пояснити існування зла?» Ларі посміхнувся до дівчини. «А ти знайшла пояснення всьому цьому і засвоїла його так легко, ну, як ковток Мартіні. Так?» Елісон гмукнула. «Ну, хай не в такому формулюванні. Але так, усе це справді просто». «Я не єдина людина, яка все зрозуміла, хоча, вочевидь, я єдина у цьому світі!» «Ну добре», – урвав її Ларі. «Я поки притримаю свої контраргументи, аж доки ти мені все не поясниш. «Дякую, любий», – сказала вона. «Бачиш, ти вже починаєш розуміти, навіть якщо не одразу зі мною погоджуєшся». «Впевнена, що нам ще довго доведеться над цим працювати». Але так буде навіть веселіше, якщо мені доведеться докласти певних зусиль, щоб тебе переконати. Ой, не дратуйся, я якраз підходжу до суті. Дякую, відповів Ларі. Все дуже просто, як той фокус з яйцем, якщо знаєш секрет. Гіпотези про благого творця і найкращих з можливих світів розсипаються тому, що ми виходимо з необґрунтованого припущення, наче цей світ єдиний. А давай підійдемо з іншого боку. Припустимо, що існує творець, наділений необмеженими можливостями. Тоді така сутність зможе створити незліченну кількість світів, чи принаймні стільки, щоб вони здавалися незліченними нам. Якщо прийняти таку гіпотезу, тоді будь-яка можливість набуває сенсу. Творець запускає дію сил для кожної живої людини, створює окремі світи. Кожен із цих світів існує лише для цієї конкретної людини. Він митець, але витрачає матеріал економно, тож по всіх світах множаться ті самі напрями розвитку, події та мотиви до них. Он як. Спокійно сказав Ларі. Тепер я бачу, до чого ти хилиш. У якихось світах Наполеон виграв битву під Ватерлоу, тоді як все пішло так, як йому хотілося, лише в його власному світі. Натомість у нашому світі він мусив програти. «А я не впевнена, що в моєму світі взагалі існував Наполеон», – замислено продовжила Елісон. «Думаю, що тут він лише ім'я, яке потрапило в архіви, хоча в інших світах така особистість реально існувала. У моєму світі Гітлер зазнав поразки, Рузвельт помер, і я б, може, шкодувала з цього приводу, але я його не знала». І зрештою для мене він не в повній існував. Вони обидва є лише образами, принесеними зі світів інших людей. Чудово!» – підсумував Ларі. «Тобто протягом усього твого життя все гарненько спрацьовує на твою користь, так? Ти ніколи по-справжньому не хворіла, тебе ніхто ніколи не кривдив, ти не голодувала?» «Ну, загалом так», – погодилася вона. «Були у мене страждання і розчарування...» але нічого насправді, тобто нічого справді жахливого. І кожен такий випадок відігравав важливу роль у досягненні того, чого я насправді бажала. Або давав мені можливість зрозуміти щось важливе. Як бачиш, Ларі, логіка тут залізна. І до всього цього я дійшла, спираючись на реальні докази. Жодне інше пояснення не витримує критики. Ларі всміхнувся. «А моя думка, мабуть, нічого й не важить. Ти все одно залишишся при своїй». Ларрі дивився на будинок з огидою. «Ну й халупа!» – пробурчав він зрештою. Натомість очі Елісон аж сяяли від щастя, коли вона побачила грандіозний маєток. «Що, милий, що ти сказав?» «Маєток був велетенський і суперсучасний, схожий на кошмар кондитера». Титанічні колони стриміли до гори, поєднані балками і пілястрами. Кімнати громадились одна на одній, як коробки з-під взуття під різними кутами. Уся споруда була накрита чимось схожим на металеву черепицю відразливого жовтого кольору. Будинок виблискував і палахкотів у сяйві ранкового сонця. «А це ще що таке?» Ларрі показав на якісь жалюгідні рослини, що вилися вздовж хвилястих стін будівлі. «Це так задумано?» Елісон закліпала й трохи насупилась. «Ти щось казав, милий? Ти про Бугенвілію? Це екзотична рослина з півдня Тихого океану». «І для чого вона тут? Щоб будинок не розвалився?» Елісон перестала усміхатися і здивовано звела брови. Любий, з тобою все гаразд?» Тебе щось турбує? Ларі рушив до машини. Повертаймося до міста, не можу дочекатися сніданку. Добре, відповіла Елісон і якось дивно на нього поглянула. Добре, ми повертаємось. Того дня, після вечері, Ларі виглядав похмурим і мовчазним. Ходімо в зав'язку, раптом сказав він. Хочеться хоч щось нормальне побачити за день. Що ти маєш на увазі? Ларі кивнув у напрямку дорогого ресторану, який вони щойно залишили. «Усі ці модні світильники, ще й офіціанти в костюмах шепочуть тобі на вухо. Французькою!» «Якщо хочеш їсти в ресторані, мусиш знати бодай кілька слів французькою», – зауважила Елісон. Її обличчя скривила сердита гримаска. «Ларі, я починаю сумніватися щодо тебе. Те, як ти поводився біля будинку, і ті твої дивні випади. Ларі знизав плечима. Від його вигляду в мене зірвало дах. Сподіваюся, ти оговтався, що хвилини стає краще. Вони підійшли до бару під зав'язку. Елісон ступила на поріг, а Ларі зупинився, щоб прикурити цигарку. Стара добра зав'язка. Навіть ставши, ставши під дверима, він уже відчув полегшення. Там тепло, гамірно, напівморок, звуки джазового Діксіленд ансамблю в глибині. Його настрій помітно поліпшився. На нього чекають затишок і спокій, що дарує милий серцю дещо занедбаний бар. Він зітхнув і штовхнув двері і зупинився, остовпівши. Зав'язку було не впізнати. Замість старого Макса. Тепер скрізь снували офіціантки в білій ошатній формі. У залі було повно нарядних жінок, що потягували коктейлі і теревенили. У глибині бару грав циганський оркестр, несправжній, звісно, перед яким патлатий чоловік у бутафорному костюмі тягнув душу із скрипки. Елісон обернулася до Ларі. «Ходи сюди!» – гукнула вона. «Не стій біля дверей, на тебе вже люди дивляться!» Ларі довго розглядав псевдоциганський оркестр, метушливих офіціанток, відвідувачів бару і приглушене неонове світло. Він спочатку заціпенів, а потім осунувся. У чому річ. Елісон підхопила його під руку. Що з тобою? Що, Що тут сталося? Ларі безсило обвів рукою інтер'єр. Якийсь нещасний випадок. А, ти про це забула тобі розказати. «Ми з містером Омелері домовилися про це. Учора. Ще до знайомства з тобою». «А хто цей містер Омелері?» «Власник закладу. Мій давній приятель». Я йому поскаржилася, наскільки брудно і незатишно в цьому барчику, ну і підказала, що тут можна покращити. Ларі вийшов на вулицю, став на тротуарі, захасив свій недопалок і засунув руки в кишені. Елісон вискочила за ним, її щоки палали від обурення. «Ларі, куди це ти зібрався?» «До побачення!» «До побачення?» Вона витріщилася на нього. «Що ти хочеш цим сказати? Я йду звідси!» «Куди йдеш?» «Геть! Подалі звідси! Додому! Прогулятися парком! Будь куди!» Зсутулившись і запхнувши руки в кишені, Ларі рушив тротуаром. Елісон його наздогнала і сердито заступила дорогу. «Ти що, з глузду з'їхав? Ти тями що говориш?» «Безперечно, я кидаю тебе, ми розходимось. Було приємно познайомитись, може колись ще побачимось». Щоки Елісон запалали, як дві вуглини. «Одну хвилиночку, містере Брюстер, маю нагадати тобі, ти дещо забув». Її голос був жорстким і холодним. «Забув? Це що, наприклад?» Ти не можеш просто взяти і піти. Ти не зможеш мене полишити. Ларі звів брови. Як це не зможу? Гадаю, тобі краще передумати, доки ще маєш час. Я щось не доганяю, про що ти. Вихопилось у Ларі. Я хочу додому, у свою трикімнатну квартиру, у своє ліжко. Я втомився. Він рушив повз неї. Ти що, забув? Вигукнула вона. Забув, що ти не зовсім справжній? Що ти існуєш лише як частина мого світу? О, Боже, ти знову про це. Добре подумай, перш ніж зробити дурницю. Ти існуєш лише для моєї втіхи, містере Брюстер. Це мій світ, не забувай про це. Можливо, у твоєму світі все відбувається інакше, але цей світ – мій. А в моєму світі все робиться так, як скажу я. Бувай кинув у відповідь Ларі. «Ти... ти все одно йдеш?» Ларі повільно похитав головою. «Ні», – відповів він. «Тепер ні. Я залишаюся. Я передумав. Від тебе забагато клопоту. Це ти йдеш». Доки він це промовляв, на Елісон Голмс м'яко опустилася куля сліпучого світла і огорнула її променистим благородним ореолом. Потім ця куля піднялася в повітря і легко понесла міс Голмс понад дахами будівель, вгору, до вечірнього неба. Ларі Брюстер спокійно спостерігав, як куля сліпучого світла відносила міс Голмс все далі і далі. Він не здивувався, коли її постать почала тьмяніти і зрештою пропала з виду. У небі залишився лише слабенький відблиск. Елісон Голмс щезла. Ларі Брюстер довго стояв, поринувши у думки і потираючи підборіддя. Він сумуватиме за Елісон Голмс. Вона йому по-своєму подобалася, спочатку з нею було весело. Що ж, тепер її не було. У цьому світі Елісон Голмс не була цілком реальною. Те, що він називав іменем Елісон Голмс, було всього-навсього її частковим опроявленням. Потім він пригадав. Коли куля сліпучого світла понесла її, він михцем побачив за постаттю дівчини видиво іншого світу. Того світу, що вочевидь належав їй. То був її реальний світ, світ, якого вона жадала. І будівлі там були до болю знайомі, він ще пам'ятав той самий будинок. Отже, Елісон таки була справжньою. Принаймні, вона існувала у світі Ларі доти, Доки їй не настав час перенестися до свого Чи знайде вона там ще одного Ларі Брюстера, з яким вона зможе порозумітися? Він здригнувся від цієї думки Насправді, вся ця пригода добряче пошарпала йому нерви «Цікаво, чому?» – пробурмотів він стиха Тут йому пригадалися інші неприємні ситуації, які зрештою все ж приносили йому задоволення, бо без них він не зміг би правильно оцінити розмаїття свого досвіду. Ну гаразд, зітхнув він. Щоб не сталося, усе на краще. Тримаючи руки в кишенях, він неквапом пішов додому, раз у раз позираючи на небо, ніби шукаючи підтвердження своїх думок.